Fiatalos, dinamikus, menő. Ezt lökjük, mert így élünk. Na ezt nem. A szélső közép nem igazodik rendekhez, hanem maga diktálja azokat. Ez a szélső közép és benne SMS-ek? Vagy van. nyomjuk a következő témát? Vannak itt SMS-ek. Akkor legyenek SMS-ek. Valós szabazó vagyok 16 éve. Kérdeztétek, hogy mi hogy éljük meg? Nos, Nekem most nincs kire szavazni, mert egy MSZP-s Orbán Viktorra. Egyikre sem tudok szavazni, és kabberublika meg nincs a szavazólapon. Ja, és a kispártok is nevetségesek, így kell erőltetni őket. Átverve érzem magam. Jobban, mint általában a választások után. Ha 2010-ben ez a garnitúra indul, akkor nem tudom kire fogok szavazni. Már annak is jobb esélye van, aki legalább néha igazat fog mondani, írja Robi. Amikor számlanyításra köteleztek a munka, köteleztek a kötelezték a munkavállalót, hogy a munkabérhez hozzájusson, több millió ügyfelet generáltak a bankoknak. A kamat nem fedezi a költségeket se, írja az SMS író. A szocik azért ilyen véresszájú kapitalisták, hogy a, terhe, hogy a terhelt múltjukat felettesse a nyugati kapitalista. No, és akkor legyen a következő annak a, a felvezetőjé, felvezetőjében a Puzsér kollégának egy megfigyelését szeretném elmondani, ami itt a rádióban hangzott el, és nekem nagyon tetszett, és meg is maradt bennem. Abból áll a megfigyelés, hogy Puzsér kolléga azt figyelte meg, szerintem teljesen jogosan, hogy a társadalomban iszonyú mennyiségű gyűlölet van. És ez, ez, ezek, ezek a gyűlöletek, ezek társadalmi csoportok, etnikumok, Külön, külön, különböző, különböző ne, hát kisebbségek általában. Különböző kisebbségek ellen irányulnak. Hát ilyen volt a gyűlölet ilyen volt a gyűlölet És ez, ezek a gyűlöletek, ezek a szerencsére az elmúlt mondjuk mennyi időben... Igen, rendszerváltás óta eltelt 15 évben a sorozatos és újra meg újra megjelenő hullámokban ránk törő tolerancia kampányoknak a, a, a, a, hatására, a hatására ez, ez alább hagytak. Hát igazából vállalhatatlanok lettek, de, de az emberekben ő, ott munkál a gyűlölet iránti vágy, és, és kell találni valamit, ahol kiélhetik ezt legálisan, úgy, úgy, hogy, úgy, hogy ezzel igazából nem vonják magukra a fasisztoid, nem vonják magukra a, az intoleráns bélyeget, hanem, hanem úgy gyűlölködhetnek, hogy, hogy, e közben, ja, hogy a közben a társadalom a többség többségén a, háttérben, a hátuk mögött áll, és támogatja őket ebben a gyűlöletben. És ez, ezt a gyűlöletet... Ezt van trendi a... gyűlölet, egyszerűen erről van szó, van a globális uh, folyamatokba illeszkedő gyűlöletkampány, ez pedig a dohányosok elleni gyűlölet. Úgy látom, hogy drága kollégám, szeretné föltornyozni föl, föl az SMS-ek számát száz fölé, és a legjobb úton haladunk e felé, ugyanis egyszer még a műsornak a hőskorában szóba hoztuk mi ezt a do, dohányzás, dohányosok elleni kampány témát, és hát elképesztő mennyiségű SMS-t, és elképesztő mennyi, mértékű felháborodást halmoztunk föl, hát nem a magunk oldalán. Ugyanis mi a magunk részéről felháborítónak és elfogadhatatlannak tartjuk, a dohányosok diszkriminációját, ami a munkahelyeken és a közterületeken zajlik. Az az érdekes, hogy az volt az egyetlen egy eset, amikor nem pusztán az SMS falról, meg a telefonból ömlött, zúdult ránk az ellendetés, hanem utána, amikor elhagytuk a, a stúdiót, a rádióban is az összes kollegaatorkunknak esett, hogy ezt hogy képzeljük. Gyakorlatilag nincs olyan, a társadalomban, aki különösebben tolerálná a dohányzást, még a dohányosok is beállnak a, do, az, a, a dohányzás elleni frontba, pontosan azért, mert hát senki sem szereti, hogyha őt diszkriminálják, mindenki szeret a többséghez tartozni, úgyhogy ez kicsit olyan, mint a zsidó tanács volt annak idején, akik ugyebár zsidók voltak, de azért szervezték a deportálásokat pontosan annak érdekében, mert hogyha ők nagyon sokat segítenek a náciknak a deportálások ügyében, akkor talán csak az utolsó transportra férnek fel. Tehát majd, majd amikor elment az utolsó előtti transport, akkor majd ők elkezdenek csomag Hát addig meg ideérhetnek az oroszok is, amerikaiak is, stb. Jó, hogyha beszéltünk erről a régi adástól, ugye mi azt fogalmaztuk meg, hogy az volt a felvetésünk, hogy a dohányosokat, a dohányzásra kijelölt helyek kapcsán borzalmas, szűk, egészségtelen, guztustalan helyiségekbe kényszerítik a, a különböző a, a cégek, és, és hogy ez mennyire elfogadhatatlan. Nagyjából erről beszéltünk, és, és ugye szembe mentünk akkor a teljes hallgató, hallgatóságunkkal. Most nem erről akarunk beszélni, hanem arról, az Európai Unión belül most van egy precedens jellegű ügy, hogy Finnországban az egyik, egy cég olyan hirdetést adott fel, hogy a a munkára jelentkezők között ne lehessen dohányos. Egy Európa parlamenti, egy Angol-Európa Parlamenti képviselő kérte a, az Unió Biztosát, hogy vizsgálja meg ezt az esetet, hogy nem discriminatív-e, és az Európai Unió Biztosa, amit később az Európai Bizottság is jóváhagyott, azt állapította meg, hogy, hogy nem diszkriminatív, a diszkriminációs szabályok azok arra vonatkoznak, hogy valakit a neme, vallása, származása, alapján ne lehessen diszkriminálni. Igenis egy munkáltató az megkövetelheti, hogy egy adott állás betöltésénél ne legyen dohányos az, aki Milyen azt az állás a betölti. Pont? És ugye hát millió millió kérdést vett fel. Egyrésztről azt veti fel, hogy hogyan fogja ezt ellenőrizni a munkáltató. Tehát ezek után vélhetően juga lesz akkor vért venni az állásra jelentkező emberektől, ami, ami hát, hogy mondjam, nem, nem biztos, hogy az embernek a vérében található toxikus anyagok mennyisége kellene, hogy döntő legyen, hogy ő alkalmas -e ellátni egy adott feladatot, vagy nem alkalmas ellátni, már hogyha ezek a toxikus anyagok jelen esetben ugye teljesen legálisak. Akkor a másik kérdés, ami felvetődik, mindjárt így bennem, mi van, hogyha valaki mondjuk az állás közben, miközben ő végzi jól magas színvonalon azt a feladatot, egyszer csak rászokik a dohányzásra. Nem, ne nem, nem rászokik, hanem csak elszív néhány bagót egy nyilvános helyen, amiről fénykép készül. Vajon ilyenért már repülhet valaki? Mi, mi, mi, mi az a pont, amitől valaki dohányosnak minősül? Mi az a pont, amikor valaki csak koca dohányos? És egyáltalán hogy létezik, hogy az Európai Unión belül egy ilyen kifejezetten diszkriminatív döntést jóvá hagyjanak? Pusztán azért, mert tényleg a társadalomban Iszonyú energiák feszülnek a dohányosokkal szemben. Mert, mert... Na, de a dohányosokkal szemben valójában nem a dohányzás kelti ezt a, ezt a közgyűlöletet, hanem az, hogy őket most jelenleg legális, sőt trendi utálni. Őket most trendi utálni. Ők azok, akik nincsenek tekintettel a környezetükre, ők azok, akik intoleránsak valójában. Nem én vagyok az intoleráns, aki nem tolerálom, hogy dohányzik. Ő intoleráns, mert nem tolerálja az én saját szabad levegőhöz való, ö, ö, ö, friss levegőhöz való jogomat. De veled... Azért Tud, tök, hogyha ez egy konkrét eset, akkor teljesen igaza van. Tehát azt gondolom, hogy egy nem dohányosnak joga van ahhoz, hogy ne kelljen dohány füstöt nyelni a munkahelyén, a buszpályaudvaron, vagy bárhol. Igenis... Né Joga van ahhoz, hogy ne kelljen másnak a, do, ö, a füstjét nyelnie. És minden esetben igenis lépjen fel, hogyha ilyen módon az ő szabadságát vagy tiszta levegőhöz való jogát bárki sérti. De, de általában ők ezt minden egyes dohányosra kiterjesztik, arra a dohányosra is, aki ugye erre figyel. És nem az az érv elsősorban, hogy milyen büdösek ezek a dohányosok, hanem az az érv, hogy mennyibe kerülnek a társadalombiztosításnak. Na jó, de akkor viszont vizsgáljuk meg azt, hogy mennyibe kerülnek az extrém sportolók a társadalom biztosításnak. Vizsgáljuk meg azt, hogy mennyibe kerülnek a motorosok a társadalom biztosításnak. A emberek mennyibe a, kerülnek. Mennyi, jó, mennyibe kerülnek a jumpingozók a, a, a vízisi síelők mennyibe kerül, de tényleg? Tehát, hogy itt aztán tényleg rizikófaktoroknak a sorozatát lehet. Sőt, fizessen t, plusz TB járulékot az, akinek mondjuk 1800 köpcenti fölötti motorja van, tehát az autójában mondjuk egy 2000 is motor van, hiszen potenciálisan nagyobb sebességgel hajt, nagyobb a gyorsulás, jobb a teljesítmény, potenciálisan nagyobb az esély a balesetre, tehát Értelemszerűen velük kell megfizetetni a plusz TB járulékot. De az világos, hogy az extrém sport az, az, az szintén hihetetlenül nagy kockázat, csak az a különbség, hogy az extrém sportoló az nem fizet külön adót az ő szórakozásáért, ellentétben a dohányossal, aki, akitől hát most már mennyibe kerül egy doboz cigaretta? 500, 500 forint, vagy 600 forint, hát ez elképesztő összeg azért. Nem is tudom különben, hogy, hogy emberek hogyan tudnak ilyen mértékben, mert valami 30% -a, a társadalomnak dohányos, hogy 30%-a kitermelni ezt a pénzt. SMS írónk szerint lehet az illető dohányos, de a 8 óra munkaidő alatt ne gyújtson rá! Jó, én azt gondolom, hogy ezek a cégek, amelyek ezt a szabályozást magukére nézve kötelezőnek fogják használni, azok egy idő után versenyhátrányba fognak kerülni, hiszen egy csomó e, e, sokkal piacképesebb, tudású, magasabban kvalifikált ember, aki éppen dohányos, az más helyre fog elmenni, és ez előbb-utóbb versenyhátrányként fog megjelenni. Higgyere, ez ennyire egyszerű. Ez olyan, olyan egyszerű, lenne... mintha én csinálnék egy porcelánboltot, aminek Anna Porcelán a neve, és lennék olyan hülye, hogy kötelezővé tenni, hogy nálam csak Anna nevű női alkalmazott lehet. Ez ugyanennyire diszkriminatív az összes más női kereszt emberrelhez képest, és lehet, hogy lesz egy hihetetlen slampós lusta és a munkát elvégezni képtelen ö, munkaerőm, csak azért, mert épp ilyen szempontok alapján választottam. Jó, szerintem meg nem így működik, mert nem lesz verseny hát rájunk, mert értelemszerűen olyan pozícióknál fogják ezt megkövetelni, aho ahova sok jelentkező van és, és, és nagy a piaci verseny. Most, hogyha ők fő főmérnököt, mondjuk egy cég főmérnököt akar felvenni, ott valószínűleg nem azt fogja vizsgálni, hogy dohányzik-e az illető, vagy nem, hanem azt vizsgálja, hogy a referenciákat átnézik. Úgy érte a szakmájához is, hogy olyan házakat, vagy építést akar felvenni, hogy olyan házakat tervezett, amik eddig nem döltek össze. Tehát ott ez lesz a szempont, és nem az, hogy dohányzik, vagy nem. Viszont Vár, az, viszont, viszont, viszont, hogyha titkárt kell fölvenni, vagy gépírónőt, ott már lehet, hogy ez lesz a szempont. Tehát megint ez a rendelkezés? Hát az alacsonyabb kazba tartozókkal szemben, igen. De nem, egy főmérnöknek nem kell, nem kell, ö, ö, hogy mondjam, ö, külön... Eljárást alkalmazni, tehát egy főmérnököt nem kell diszkriminálni azért, mert ő dohányos, mert egy főmérnöknek van saját irodája, szagelszívóval, meg rendszerrel. Ő nem dohányzik közös térben senkivel, csak a titkárnőjével, maximum a titkárnője is legyen dohányos, vagy pedig ne zavarja őt, legyen szíves azért a pénzért a dohányzása. Tehát, hogy itt erről van szó, azok, akik egy nagy kollektívában mondjuk valami ügynöki melót végeznek, vagy telefonos diszpécsereknek azok ne dohányozzanak, ha egy mód van rá. Mert azok, vagy például pénztáros, vagy ilyesmi. Hát tehát... Mert ki megy gyakrabban, ugye, rá, rá akar Na de megy hova gyakrabban. megy ki? Egy kicsit beszéljünk erről, hogy hova megy ki. Jó, erről is érdemes beszélni. Tehát Azokba ugye... a lukakba, vagy pedig a mínusz nyolc fokba, mínusz tizenöt fokba. Fagyjon meg, hogyha dohányzik. Ön meg is érdemli. És mennyi ilyen visszajelzést hallottam már. Egyébként én nem dohányzom. Én nem, nem tartom, hogy mondjam, egy jó passziónak a dohányzás, szerintem a dohányzás nagyon-nagyon veszélyes, tulajdonképpen egy ilyen tök fölösleges ráadásul, tehát hogy így igazából nem is kapsz igazából tőle semmit, szinte mindent csak elvesz, de az embernek joga van ahhoz, hogy válogatott módon nyírja ki magát, a társadalomnak pedig nincsen joga ahhoz, hogy bárkit is diszkrimináljon a passziójáért. Jó, az egész törvény a megszületése pillanatában az an, arról az elvről szólt, hogy aki szeretne tiszta levegőben élni, dolgozni, annak a megfelelő körülmények meg legyenek ehhez. Magyarul legyenek olyan szeparált és egyébként számotok, részletekről teljesen jogos elvárású, kultúrált, élhető helységek, ahol a dohányosok hódolhatnak a passziójuknak. Amikor ez később ilyen munkaügyi szabályozásokba is bekerül, hogy gyakorlatilag az, az a szempont, hogy valaki dohányzik-e vagy nem, avval kapcsolatban nekem most egy ügy jutott eszembe, az Amerikában volt egy marketing cégnél, ahol konkrétan a recepciós hölgyel volt az a gond, hogy elhízott, kérlek szépen, és ezáltal meg kellett válni az állásától, mert hogy már nem volt képes a recepciós hölgy... Elé megbírt nézel? Ja, az lehet, hogy az ennek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek. A társadalmat, így finom ujjaival letapogató bulcsú. Na és az, Igen, a, a, ezek e, az igazi e, társadalmi kérdések. Egyébként gyönyörű, ahogy a virtualitás keveredik számunkra valósággal. ez a világa megberélünk. Egyébként nem egy teljesen jogos felvetés a, a, a dolg, és körülbelül ugyanerre, ugyanerre a srófra kérdezve, amit ez a kérdés is feszeget, és azt gondolom, hogy ha az az egységes szabályozás, hogy azok a cégek, amelyek nem támogatják a dohányzó munkaerők felvételét, azokban a cégekben egyáltalán nem lehet dohányozni, senki, semmilyen körülmények között, vezessék be ezt a szabályozást, és kerüljenek versenyhátrányba, mert a dohányzó főmérnök az a rivális céghez fog átmenni. De, de, de akkor ne, nem, nem igaz, nincsen igazad, ne, ne, mert nem, nem erről szól, hogy versenyhány. A főmérnök nem, nem, nem fog elmenni. Le, lehet, ő hogy... dohányozhat az irodájában. De mondom, akkor nem lehet. Tehát az a... Egy... Én azt a szabályozást vezetném be, hogy az a cég, amelyik úgy dönt, hogy ő nem alkalmaz, mostantól kezdve dohányos alkalmazatokat, úgy senki nem dohányozhat a vezérigazgatótól a takarítól. Ez egy Tehát akkor legyen cég. rendes diszkrimináció. Tehát akkor vigyék el azokat a zsidókat is, akik gazdagok, milliárdosok, ne lehessenek Horti jó barátai, mondjuk, Facebook, szó sem lehet róla. Tessék a kártyaasztal mellől is elvinni a zsidót, abban az esetben, hogyha Hortival barátkozik. Köbben... Keményen és következetesen kell mindenkivel szemben érvényesíteni, az igazságtalan és diszkriminatív törvény. Túja bolchu. De nem, de nem Robi következő dologról van egész egyszerűen szó. Ha van egy cég, amelyiknek az elvakult, sötét agyú csőlátó vezetése úgy dönt, hogy ő céges egyenruhára kötelezi az ő összes alkalmazottát, és az kötelező viselni, ez egy kód, ez egy belső szabályozó rendszer, ez például egy dress kód. Ha egy másik cég arra kötelezi őket, hogy nem dohányozhatnak egyáltalán, ez megint egy belső kód. Biztos megvan ennek a, a, a humán erőforrásbeli értelme, például ezek nem járnak annyit, nem lógnak annyit, stb. Csak akkor működik ez a dolog normálisan, hogyha igazságosan és mindenki számára kötelezően működik. És egyébként akkor szerintem ki is fogja termelni a maga versenyhátrányait. Búcsú, te eddig mindig az emberi jogoknak az érvényesülését azt az államtól, illetve a központi szervektől vártad el, illetve a civilektől, hogy ezt kiköveteljék. Most pedig hirtelen a piacnak az önvezérlő mechanizmusaira bíznád az emberi jogok érvényesülését. Tehát ha ne akarjon a cég versenyhátrányt elszenvedni, és majd a cég maga logikai rendszerén belül rájön arra... hogy akkor miért hogy... nem beszélünk arról, hogy, hogy miért kötelező az egy a, a McDonald's számára? Az, az miért nem diszkriminatív? Miért nem veheti fel azt, amit akar? Szerintem azért, hogy mondjam, sokkal jobban sérti egy, egy dolgozónak az emberi jogait az... Hogy nem ő... ez a kérdés, az elv, ha az elva kérdés, akkor válsz, erre. Hát szerintem a munkaruhához, tehát ahhoz, hogy valamilyen munkaruhához egy ilyen kirakatban, mint a McDonald's ragaszkodnak, az szerintem ad, a, a, ad abszurdum. De ez megsérti ugyanazt az elvet, amit most olyan nagy hangon képvisel. Nem feltétlenül sérti meg. Hát, milyen, hát, melyik részében nem sérti ha meg? Ha úgy akarom, megsérti. Hát, hát hogy én, de az nem nem elv, az ez nem elv, amelyik, ha úgy akarom meg. De, de, de, de, de milyen elv? Hát most, mi, most miért ne ragaszkodhatna ahhoz, hogy ő ebben a ruhában legyen? Nem ne ragaszkodhatna az, hogy ruhában ne ahhoz, legyen? hogy nem lehetne a dohányozni. De, de az nem áll a dohányozni, nem, nem, nem, beszélk, nem nála, nála a dohányozni. Nem, nem, tehát a cég nem arról szól, a, tehát az a nincsen baj, hogy a McDonald's megkövetelik, hogy az ő egyenruháját hordják az alkalmazottak. Az viszont már baj lenne, hogyha azt mondanák, hogy a munkaidő letelte után is ezt az egyenruhát kell hordani. És erről szól ez a fajta felvetés, amiről mi beszélünk. Az, hogy a cég a maga, ugye a munkaidőben azt mondja, hogy, hogy senkinek nem jár semmilyen szünet, és 8 órát végig kell robotolni a, a, a cső mellett, azt, azt elvileg mondhatná, hogyha más szabályozók nem kényszerítenék arra, hogy, hogy adjon az embereknek pihenőidőt, és hogy a pihenőidőt ki mivel tölti el, elmegye re elmegye enni, vagy például rá akar gyújtani, azt gondolom, hogy az is szintén az embernek a magánügye. Tehát a pihenőidő az ami mondjuk jár jogilag, hogyha éppen egy olyan országról beszélünk, ahol jár, ott, ott joga van. Na hozzá, pont de... erről van szó, tehát a McDonald's nem szabályozza, hogy te a pihenőidőben leveszed a McDonald's egy ilyen ruhádat. A pihenőidőben leveheted, csak aztán a pihenőidő leteltével vett föl, és kezdődik a munka. Ebben az időszakban nem dohányzol, teljesen rendben van. Tehát azért itt az emberi jogok azok, azok elég keményen sérülnek, azok, amikor a dohányosokat diszkriminálják. D kérdezi, hol a diszkrimináció alsó határa szerintetek? Ha egy dohányos nem alkalmaznak, az diszkrimináció? És ha egy analfabétát elküldenek, az nem diszkrimináció az analfabétákkal szemben? Hát ha mondjuk egy segédmunkási állásból vagy egy autószerelői állásból küldenek, egy analfabétát, az bizony diszkrimináció. Hogyha, hogyha mondjuk egy gépírói, gyors és gépírói állásból küldenek el, egy analfabétát, az nem diszkrimináció. És Azt és gondolom, hogy ez, itt, ez azért itt azért többé kevésbé értelmezhető. A, a bulcsú felvetésére, ugye, hogy ezt a piacra kell bízni, mert hogy ez versenyhátránt jelent, ugye a tipikus diszkriminációs ügyek, azok például ugye Amerikában például a feketéknek az alkalma, hogy feketéket bizonyos pozíciókra már nem vett fel, a mondjuk a cégnek a vezetése egy ilyen be belső szol szolid rasszizmus miatt. Ez semmifajta versenyhátrányt nem jelentett a cégnek, hiszen, hogy, mint tudom, én kitermelte azt a mennyiségű középvezetőt, akiből ki lehetett választani azt az egy felső vezetőt, aki mondjuk adott esetben nem négár. Illetve hát mondjuk a másik nagy diszkriminációs ügy ugye a, a nőknek, akik, akik szülőkorban vannak, hogy, hogy, hogy a cég megkérdezi tőlük, hogy akarnak egy gyereket szülni, vagy nem akarnak gyereket szülni. Semmifajta hátrány. Nem jelentene egy cégnek papíron, és ezért is, tör sőt, versenyelőt jelentene, és ezért is törekednek arra, hogy, hogy amikor ilyen állásinterjú van, akkor letapogassák az ilyen irányú szándékokat, miközben kifejezetten, diszkriminatív kifejezetten alkotmányellenes dolog. Hát, jó, hát, én, én a hát... dolognak a működés, a amellett egyébként nagyon nagy rész igazad van abban, amit mondasz, hiszen egy csomó olyan területen e sokkal kevesebb az állás, mint amennyi a munkaerő, e és e ezekben az esetekben tényleg nem működik az a szabályzó elv, amit én mondtam. Ami nekem a fejembe volt, é, nézd, a, ami működne, alapján ez a dolog működne eszembe működne jutott, me, az az NBA adannó, e ahol, ahol e vagy a kosárlabda, ahol e ugyanezek a törvények, vagy ezek a legalábbis íratlan szabályok érvényben voltak, aztán nem lehet ez mit csinálni, Mert annyival uh, jobban jártak azok a csapatok, akik fekete játékosokat alkalmaztak, mint azok, akik uh, fenntartották ezt a szabályozást. Jó, igazad van, mondom, tényleg van egy csomó olyan terület, ahol jelentősen uh, kevesebb a munkaerő, mint amennyi. Tényleg, ahol, ahol, ahol, ami meg nem olyan terület, ott meg fel sem vetődik ez a gondolat. Tehát hogy a hollywoodi stúdiók azok nem válogatnak, hogy nem tudom én melyik sztár dohányzik vagy nem dohányzik, hanem azt nézik, hogy azzal a pofával el lehet adni, hogy melyik a filmet, stár vagy... dohányzik ma már. Melyik stár so... dohányzik? Sok, sok. Uh, Gyuszi írja, a munkához való jog alapjog uh, Francesco Ez írja, tudjátok mi a diszkrimináció? hogy a nem dohányzóknak nem jár a cigiszünet nagyon jó, ebben francesco teljesen igaza van. Ha ilyesmit tapasztal, az valóban diszkrimináció. Abszolút, hogyha igen. a dohányosok kimehetnek e, cigizni, de a nem dohányosok meg nem pihizhetnek az alatt, mi alatt dohányoznak a dohányosok, ez tényleg diszkrimináció a nem szemben. Az dur durva lenne. Jó, de Jop. mondom azért az alapvető helyzet most szerencsére olyan tekintetben a tör törvény, amit az Orbánék elfogadtak, azért rendett, hogy, hogy azért egyre kevesebb olyan irodát látunk, ahol az egy kolléga vagy a három kolléga az egy nem dohányzó az orra alá egész nap termeli a füstöt és ez tök jó dolog. Most inkább azt látjuk, hogy az a probléma, hogy hogy ilyen nagy. A, a, a, a boldog többség aparte idrendszerű, be a, a tiszta levegőjegyében. egyében. Ilyen hat négyzetméteres lyukakban vannak az emberek, nekem mindig. És a ne, Nekem mindig ez a példám, hogy körülbelül olyan, mint hogyha kiharcolja valaki azt, hogy hogy le, legyen ebédidő, idő és hogy kötelező legyen ebédet adni és utána a szolgálják fel elé. mondjuk, így eléjönték egy disnu vájuból az ételt és azt mondják, hogy egy. Tehát körülbelül ilyen helyzetben készülja. Ilyen helyzetben kényszerítik a dohányosokat. Mi sem jellemzőbb a disznó hasonlatra, hogy még a magyar kormányzatnak is volt az egészségügyi minisztériumnak valamilyen olyan kampánya, ami, ami arról szólt, hogy. Hogy a dohányos az olyan büdös, mint a disznó? Vagy... Igen, igen, konkrétan Ezt volt egy ilyen, hogy, a, hogy, hú, hogy ott, ott dohányzott, és a valami, valami disznóvájú mellett ott undorodott mellett a nő, hogy valamilyen, nem tudom én a disznó, vagy teserandiznál szívesen a disznóval, vagy valami ilyesmi, ki konkrétan uszító a, a náci időket idéző antiszemita plakátokra emlékeztetett, ami arról szólt, hogy aki dohányzik, az büdös, mint a disznó, bűzlik, szigeteljük el, rekesszük ki, Határolódjunk el tőle, rugdossuk meg, lehetőleg transportáljuk el. Tehát egy körülbelül ilyen következtetések merültek fel ezzel a plakáttal kapcsolatban. Hát ráadásul a büdösnek tudjuk, a, a szónak a konnotációját a társadalomban. A, a büdösség az valami sokkal többet is jelent, mint egy zavaró szagot, az valami a nem kívánatossággal olyan ekvivalenciában van egy társadalom, te vagy a büdös. Hát tudjuk, hogy bármi, nép, bármelyik népcsoport, amelyikkel valaha baj van, az, az első jelzőt, amit megkapasz természetesen a büdös. Tehát Igen. Ö, Szóval ez, ez ugyanez, ez abszolút a kirekesztésnek egy eklatáns példája. Szintén van még, még, még egy vetület ennek a dolognak, hogy nagyon helyesen, megint csak azt kell mondani, hogy nagyon helyesen eltűntek a do, dohány reklámok azért most már nagyjából az ország területéről, szerencsére ezek kikoptak, leszámítva a Forma egyet amelyik időről időre mindig megkapja a felmentést, a, a do, dohány reklámokat ugye le, lehet a Forma egyes fut, futamokon már melyiken az Európai Unióban már nem lehet. Az USA-ban már de, nem lehet, de, de tájföldön megjelgen. Az Európai Unióban lehet. nem lehet, nálunk lehet. Nálunk még lehet, de általában ez is most már lassan megszűnik, de most még utoljára vagy utolsó előttire még adtak engedélyt. És hogy emellett a dohány lobbinak van a másik nagy célkitűzése, hogy, hogy nem, nem csak a reklámokat kellett éltani, hanem alapvetően a dohányzást. És Réz Andrásnak volt például egy könyve, ahol Réz András egy cigarettával volt ábrázolva, ugye ő nagyon sokat dohányzik, erről is. A charlie is volt egy ilyen botránya, hogy valami cigarettával volt valami címlapon, Igen. vagy a lemezborítón, Igen. és ezért aztán be akarták őket perelni. Igen, De nem csak, nem csak, hogy vagy... be akarták, hanem megnyerték, megbüntették mind a könyvkiadót, mind a Charlie plakátot. Mert ő válás... dohányzik a... a címlapon! Sőt, Amerikában a szervezetek már odáig mennek, hogy a hollywoodi stúdiókra egy kemény pressziót gyakorolnak, hogy a pozitív fősök azok ne dohányozhassanak, például Bruce Willis-nek a Die Hard című sorozatából. Mát, van, ő aztán adott, dohányzott, ja, ja. Ebből Nagy botrány, és, és azóta folyamatos a presszió az összes nagy Hollywoodi stúdión, hogy, hogy, hogy John, adott, John McLean a következő részben szokjon le a cigiről? Hát, hát, hát hát én. én... John McLean pont ezt csinálta. Kérdezem én, egyébként kérdezem én. Mikor jutunk el oda, hogy a pozitív hős nem öl embereket, nem ver, nem ver embereket. Mikor jutunk el oda, hogy a pozitívős nem iszik, mint az állam. Nem gyilkol. El, nem és hogy gyil nem, gyilkol, nem gyilkol. gyilkol. Nekem ez nem a gyilkol. kettő, ez, ez simán elég utána, ja, akkor le, ne is le. dohányozzon. Ja, Amerikában azok a szervezetek, amelyek ezért küzdelek nekem meggyőződés. <gül> jó, jó, jó, <gül> jó, a, jó jól, e egyébként melyeseg nézhető filmet is akarunk. Most, most láttam, nem olyan régen, a a Konstantin a Démonvadász című filmet kienuri úr a főszerepben, aki végig dohányozza a filmet. Már a filmnek a felénél kiderül, hogy tüdőrákja van. És a filmnek a végén kap még egy esélyt, mindegy, ő a, ő a démon vadász. Hát így igazából tele van mindenféle irracionalitással a film, mindenféle démonok jönnek föl, a végén följön ért a sátán, stb. de a végén megúszta. És, és a filmnek az záró pillanata az, az, hogy teljesen az a benyomásod, hogy pont az a pillanat, amikor hát láncott Do dohányos az illető, pont az a pillanat, mint amikor elővenni a cigarettát, és azt látod, hogy így valamit a szájába tesz, és látod, hogy rágógumi. És ezzel ér véget a film, hogy kijenul leszokott. a hagyta a dohányzást, mert élni szeretne.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 És közé, ahol csak a tartalom számít! Szerintem a dohányosok elleni kampány hétköznapi fasizmus írja Zoltán. De mit gondoltok TGM felhívásáról? Még a héten foglalkozni fogunk a TGM felhívásával. Én egyébként egyetértek én támogatom a TGM-nek a felhívását. És egy dolog, egy aspektus rögtön vonjunk is be. Az indi Média számol be arról, amiről mi is befogunk, hogy működik mégiscsak a cenzúró Magyarországon lévén, hogy a TGM által közölt cikkből egészen fontos részeket hagytak ki. Át fogjuk nézni azokat, hogy mik azok, amik nem férhettek be a népszabadságnak a, a felületére. Másfél évvel ezelőtt volt nekünk itt egy műsorunk, amikor még csak bábáskodtunk a rádió életében. Az volt a címe, hogy a cenzor halott. Ahogy azt mi akkor hittük, szó sincsen róla, a cenzor az itt van, jelen van köztünk. Úgy tűnik, hogy például a népszabadság szerkesztőségében is van egy belőle. Ö, itt van még egy SMS lámcsak. A legegyszerűbb, ha leszokik. Neki is jó, nekünk is jó. Joga van tüdőrákot kapni, de nincs joga tüdőrákot adni, írja a Srapnel. Nem így van. Nehogy azt higgyed, hogy te mondhatod meg, hogy neki mi a, mi a legegyszerűbb. Legegyszerűbb, ha leszokik. Tehát, hogy ez, ez is olyan, mint amikor... Hát ez de még a... mi a jó neki? Tehát igen, igen de nem, hogy, nem az az attitűd, mint az antiszemitizmusnak, a, még nem a, a nácik hatalomra jutása után, mit tudom én, három-négy évvel, amikor még csak az volt a hangulat, hogy legegyszerűbb, ha megkeresztelkedik. Neki is jó, nekünk is jó. Nem mi, kell, De, de, igen, de nem, hogy, ez nem ez a stílus? Tehát, úgy, hogy... Ugyanaz jut erről eszembe, mint a uh, Freud előtti sokszor ha, használatos Hát olyan szomorú a lelkem, hát 30 alá, alá merítjük hideg vízben, még mindig szom, hát akkor 50-szer. Nézd most már milyen boldog, hát abszolút sikereket értünk. De nem, meg. hát ez, ez, olyan, mint amikor, ez olyan, mint amikor fogja az egyszeri ember a macskának a farkát, és így forgatja a feje fölött, és kérdezi tőle a haverja, hogy mit csinálsz? Örömet szerzek a cicusnak! És ennek örül? amíg még nem, de majd, ha elengedem. Ja, ja, ilyen? Pontosan erről Zárjuk be sötét lukakba az embertársainkat, ott, ott a jó nagy füstbe álljanak, hát ők választották, le is lehetne szokni akár. Ez, ez, ez rögtön alap egyébként a kegyetlenkedésre, vagy rögtön alap arra, hogy nem normális körülményeket biztosítsuk. Miért nincs jogon bukónélkül motorozni, kérdezi az SMS író, pontos? Pontosan erről van szó, Jogod van hozzá. Tehát, hogy éppen erről van szó. Szerintem nem, szerintem, szerintem. ebben nincsen igaza. Hát a szerintem, szerintem a bokós is a... megkövetelni, vagy azt megkövetelni, hogy az emberek uh, uh, csatolják be magukat az, az igenis az ember élet védelmében ho -hozó, Jó, Az hát ilyen szabály. alapon megtilthatják, És hogy dohányoz? A, szerintem azt is meg lehet tiltani. Tehát uh, az, az is egy döntés kérdése egy társadalomnak, hogy milyen szenvedélyek át, például az alkoholt engedélye, a marihuánát engedélye, tehát hogy milyen drogokat enged magára. De az nem működik, hogy egyrészt legáltalán, is másrésztről megbüntetlekért rá. Tehát vannak olyan társadalmak, ahol például az alkohol nem legitim dolog. De, és, és nem gondolom, hogy azok a társadalmak, ugye ezek a, az iszlám társadalmak, hogy ezek bármivel is rosszabbak lennének, sőt azt gondolom, hogy szerencsések, hogy, hogy az alkoholtól és annak minden, minden borzalmától megkimélik kvázi magukat. A dohányosnak joga van a füsthöz írja D, a nem dohányosnak pedig a tiszta levegőhöz. Ha bármelyiket, bármelyiket megfosztják, úgy érti, hogy bármelyiktől megfosztják, gondolom, az diszkrimináció. Tehát valamelyik csoporttal szemben diszkrimináció legalizál, a, a diszkrimináció legalizálása elkerülhetetlen. Na hát ez nem így van. Hát ez nagyon nem így van. Emberi körülményeket kell elszigetelten a nem dohányosoktól biztosítani a dohányosok számára. Ebben az esetben a dohányosok emberi normális körülmények között esetleg még egy, egy, egy levegősz, levegőztető vagy levegőforgató rendszerrel ellátott szobában dohányozhatnának. A nem dohányosoknak meg nem kéne cigarettafüstöt szívni, és pihizhetnének, narancsot hámozhatnának, csokizhatnának, vagy, vagy akármi más, és szörpöt szürcsölhetnének miközben a többi dohányzik, és ők is kikapcsolódhatnának az alatt az idő alatt. Hát nem lenne jó mindenkinek? De most komolyan. Miért kéne valamelyik csoportot diszkriminálni? Tehát, hogy ez a hozzállás, hogy elkerülhetetlen valamelyik csoportot diszkriminálni kell? Szó sincs. Hát ez óra. akkor lenne igaz, hogyha mindannyian egy nagy szobába élnénk, így emberünk, ne, Hát ez... De nem élünk, ne, és ráadásul ne, hát. vannak falak is. Pontosan, de nem hát ez kifejezetten az életérelmélet, tehát ez a nácik élettérelmélete. Vagy mi, vagy ők. Ha ők nem húznak el innen, fel kell, hogy ismerjék, hogy akkor az utunkban vannak, és ki fogjuk őket szorítani. Nekünk nagyobb életér kell. Vegyék észre. Tehát, amikor nem egy kollektívában gondolkodunk, hanem mi bennünk és ő bennük. Na, innentől kezdve a diszkrimináció valóban elkerülhetetlen, csak hogy a diszkrimináció azért elkerülhetetlen, mert ott van a fejedben. Búcsúnak van igaza írja az SMS író. A Meki-ben nem vehetik le a ruhát a munkaidőben. Túlspirázzátok. Arról van szó, hogy meló közben nem lehet. Ennyi. Olyan ez, mint a munka ruha. Jó a példa. Hmm. Konyolk, most azon és ne, ne akar nekünk elmondani, hogy az a hír, amiről beszélgetünk, ami arról szól, hogy az Európai Bizottság... E elfogadta azt az eljárás, amely, amelyben a cég, ez egy ír cég, nem tudom milyen dotcom cég, megköveteli, hogy ne legyen dohányos valaki. Azt kimondta az Európai Bizottság, hogy, hogy, hogy ez nem diszkriminatív. Tehát ez, ez egy konkrétan olyan, olyan tétel, egy olyan hír, ami arról szól, hogy a cég az megköveteli, hogy te a munkaidőn kívül, azon az időn kívül, amit ő megfizet, hogyan viselkedjél, miként éljél, milyen szabályokat tartsá be. Méghozzá nem olyan szabályokat kö meg amiket úgy különben a törvények, meg a társadalom megkövetel, hanem a magas speciális szabályait, ami elfogadhatatlan és, és szerintem diszkriminatív, bár az Európai Bizottság ezzel nem ért egyet. Aki a magyar nyelvellen ellen hadjáratot indít, az tamagocsi magyar, vagyis virtuális nem létező valóság. Erről mi a véleményed? Te a logika ellen indítottál hadjáratot. A, a virtuális nem létező ö, valóság hadjáratot indított a magyar nyelven. Ez még annál is jobb, mint amikor a turul védőszárnya alá vette tabányát és ezért jöttek be a multik. Ezért nem mennek el? Igen. <gül> Fiúk, nem vagyok tisztában az évszámmal. Most hányat is írunk? 1950-es években vagyunk? Vagy csak én lettem amnéziás? Írja Némó. Lehet, hogy ez azért van, mert már sokszor hoztam fel a náci példát. Újra meg újra azzal példáulom, hogy így a nácik, meg úgy a nácik, de a nácik azok mindig jó, jó bázist jelentenek a példák számára, hogyha a diszkriminációról van szó. Legalábbis én így érzem. Azt mondjátok a bagosnak, Alkotmányos joga megsemmisíteni saját egészségét. A bagósnak? Azt mondjátok, hogy a bagósnak alkotmányos joga megsemmisíteni a saját egészségét? És mi a helyzet a környezetével? Az én egészségemet is tönkre vághatja? Nem, nem vághatja tönkre. Na, azt nem! <gül> Így van, is <gül> abban a pillanatban, hogy egy nem dohányos megkérő, hogy oltsál a cigarettát, akkor azt meg kell tennie. Azon kívül, hogy meg kell oldani azt, hogy teljesen szeparált legyen a nem dohányosoktól.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 Nálunk a cégnél kialakítottak egy olyan dohányzó helyet, ahol olyan a szellőztető rendszer, hogy még a nem dohányzó terhes kolléganő is bejön, mert jobb a levegő minőség, mint bárhol máshol a városban. Mondjuk az én véleményem cinkes, mert nem elég, hogy dohányzom, még zsidó is vagyok, írja Mengaróni. Kultúra és kritika. Minden, ami tudomány, művészet és sport keményen és könyörtelenül, de nyitottan és konstruktívan, mert a kultúra szereplői ezt értemlik. Ami érdekes hír, hogy a YouTube énekese Bono megvásárolta a Forbes magazint. <gül> Ez most elhiszel, tehát hogyha létezik a globalizációnak fellegvára, akkor az a Forbes magazin. A Forbes magazin az, amelyik a a, a multinagy tőkéseknek a, a, az újságja még megvásárolni se könnyű, tehát, hogy mondjam, tehát ilyen több tízezer forintért tudod megvenni, és a hát ténylegesen úgy kalibrálják az árát is, meg a tartalmát is, meg amit akarsz, hogy az hogy az az, az, az, az elitnek a, a, a, a folyamatos, hogy is mondjam, sugalmazásainak a bűvkörében táncoljon. Tehát, hogy lépten nyomon utalásoknak a tömkelegét hallhatod a Forbes magazinra vonatkozóan, a Forbes magazin listájára vonatkozóan, hogy most éppen ki a legelső, vagy melyik a legtőkerülsebb cég, melyik a leggazdagabb vállalkozó, stb. stb. Most a, az indexen azt írják, vagyis a gazdaságban írják egész konkrétan, hogy a YouTube hogy a eset vonó antiglobalista. Hát nem tudom, azért hát Ez kapcsolatban... annyira antiglobalista, amennyire ebből show és pénzt és image lehet csinálni. Hát nem tudom, Természetesen e... ezeknek semmi tartalmi, tartalmi elemük nincs. Lehet a színpadon nagyokat ugrándozva ezt csinálni, de a nap végén úgyis csak az fogja fog érdekelni, hogy Csengete a kassa elég rendesen, vagy nem? És Na akkor jaj. azt mondja neki a pénzügyi tanácsadója, hogy Mr. Bono, hát itt van egy kiváló üzleti lehetőség, ez egy fantasztikus opció. Hát egy kicsit féltjük az ön imidzsét, mert ha ez kiderül, akkor ez, ez, ez kicsit betesz az ön antiglobali, antiglobalizációs imidzsének, az ellenálló imidzsének, de hát egy-két év alatt úgy számítottuk ki, hogy ez, ez azért a lemezeleadásokban nem nagyon fog megjelenni. Ó, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hát akkor ezt meg is venném gyakorlatilag. És ennyi, és ennyi. Uh -huh. Az az Elevation Partners nevű kockázati tőketársaság. Elevation, Elevation, van egy ilyen számukat, <gül> ezt kell tudni. Elevation Partners, kockázati tőketársaság. Az az ügynek a, a pikantériája, hogy, hogy, a, hogy a Bono az nem, hát azt állítják róla ugyebár, hogy antiglobalista. Tehát ez egy ebben az összefüggésben hangzik el. Ehhez képest én még arról, arra emlékszem, hogy ő Clinton elnök személyes jóbarátja. Egy ilyen villás reggelikre fogadta Clinton az ő irodájában. Biztos megbeszéltek beszéltek hát, a antiglobalista. Hát, jó, jó, jó. tehát azért... egészen nyugodtan. Most az ember világnézete az nem feltétlenül kell, hogy a barátságait befolyásolja. Tehát ez is ilyen tipikus a gondolkodás, el... hogy egy, egy rendes baloldali vagy egy rendes jobboldali az nem lehet egy baloldalinak kontra egy oldalinak a barátja. A hát rendes baloldali, 40 os pakettért 250-300 millió dollárt fizet. Jó, tehát de igen, de, de le, ne <gül> Clinton barátsága legyen az az ok ami miatt kimondjuk azt, hogy, hogy egy rendes antiglobalista az biztos nem de jó, barátkozik. Én kíváncsi el, leszek annak... mostantól. A Forbes magazinra. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hírek lesznek a globalizáció kritika világából, afrikai éhezőkről fogja -e tudósítani a Forbes magazin, vagy újra meg újra csak a kis burzsóás világából, a, a magyar piros helikoptere című kis színes lesz esetleg Magyarországról a hír, vagy pedig, a, vagy pedig az éppen aktuális adók. Én a vhv én akkor röhögtem, vagy röhögtem. Hát a, az megmosolyogtatott, amikor a VHV-n volt egy összeállítás, amit többek között kiemelte bonónak a hihetetlen ér a harmadik világ problémái iránt, meg, meg hát volt arról szó, hogy milyen partikat szervez, és az egyik ilyen, nem, nem tudom én, bulvárlaknak az újságíró nője az ott el, el, Elmondta, hogy, hogy Bono az milyen trendi öltözködik. Tehát egy Bono teljes életéről láthatunk véleményeket, meg képeket, hogy milyen trendi öltözködik, hogy hát csak az a sapka, az nem tudom én milyen, kitől van rajta, és valami 3000 dollár, tehát annyi, mennyiből körülbelül egy afrikai falu tíz éven keresztül. Lehet totálni igazán, igazi GOMÁN go élhet, és, és jól élne valószínűleg. Igazi blockcrite gondolkodó van, még itt egy rendkívül erős SMS. Van egy barátom, aki nem mer inni nyilvános helyen, mert a Pepsi-nél dolgozik. A szélső középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átveheti a Budapest rádiófrekvenciáján. Addig se keresse a az intellektuális nyereséget. A szélső középosztja. Az a szörgy, hogy rájöttem, hogy nekem is van egy ilyen barátom.